Але ж йому не дозволять довго керувати, вік не той. От він, клопіт живих. Не так тужити запокійним, як журитися тими змінами, які неминучі для тих, хто залишився. Не його жаліти, мало пожив на цій сонячній планеті, не всі радощі відчув, а себе. Що я без нього робитиму? А може, не варто жалкувати за тими, хто відходить? Софія, попри комсомольське атеїстичне виховання, вірила в безсмертя душі. Вона уявляла її такою собі сонячною хмаринкою, яка непомітно покидає тіло з останнім подихом, летить собі вільна і щаслива до свого сяючого батька сонця, і там живе, оточена такими ж сонячними хмарками, довго і радісно, аж поки Бог знову не покличе її на землю, вдихнувши у якесь немовля. Є й інші душі, брудні чорні. Така душа витікає з тіла калюшкою і просочується крізь ґрунт кудись глибоко-глибоко, туди йде вічний холод і спека. Можливо, і такі душі виринають інколи з небуття молитвами близьких, щоб дістати шанс на виправлення. І таку недобру душу Бог жаліє і дає якомусь немовляті. Воно відобрази гірко-гірко плаче, аж усі дивуються, чому дитя так невгамовно кричиню тень вночі. І доводиться бідолашній дитинці все життя цю душу відмивати від бруду колишнього господаря. Як проживе вона свій вік чесно і праведно очистить душу, і полине вона світло до сонечка. Та як опанують нею знову злі сили, то піде під землю вже навіки. З такими думками Софія робила звичну роботу. Проводила заняття, виконувала якісь доручення, пов'язані з квітами та вінками. Пішла додому. Минаючи автобусну зупинку, почула діалог жінок, що обговорювали подію. Ганну Петрівну знали всі. У тієї пологи приймала, ту лікувала, ті аборт робила. «Ой, шкода, ой, шкода, мельнички». Такою ще молодою пішла спати, ще й шістдесятки не мала. І чого ж вона так рано? Така була крепка, жила б вона ж тяжко не робила, додала спрацьована немолода колгосниця з ревматично покрученими пальцями. Жаль новою хвилею взяв Софію за серце. Так Ганна Петрівна не обробляла гектара буряків не доїла корів на фермі, не вставала до них в досвіта, не гнула спини на полі у спеку і під дощем, не натирала мозолів до сапи. Та хіба її робота легша? Софія пригадала руки Ганни Петрівни. Суха, вічно потріскана від постійного миття дряпучою щіткою шкіра, якій не допомагали жодні креми. Та попри те, руки її були м'якими, теплими, вправними, Вміли все-все в їхній лікарській праці Випромінювали добро і материнську ласку Так, інструментами Ганни Петрівни були не граблі й лопата Але ж хіба тільки на полі важка робота Фанатично закохана у квіти, володарка цілої оранжереї, рідкісних троян, тюльпанів, гладіолусів, Ганна Петрівна майже всю роботу, пов'язану з доглядом за ними, доручала чоловікові. Берегла руки. Хірург після контакту із землею три дні не повинен підходити до операційного столу. Завжди вчила молодих. Відводила душу з квітами тільки під час відпустки. Руками Ганна Петрівна працювала менше, більше серцем. От воно і не витримало. Софія не любила жалобних церемоній. Є люди, які залюбки займаються усім, що пов'язано із похованням. Прикрашають домовину, кімнату, де відбувається прощання спокійним.